Швидше б з'явився хоч якийсь поїзд. Проскочив пасажирський, а за ним товарняк. Тільки но з'явився паровоз, як дівчата все таки полізли через стіну і побігли поруч з вагонами. Але часто падаючи і підводячись, вони не встигли подолати міст разом за шалоном. Перейшовши воду, вони лягли і покотилися кам'янистим спуском. Зупинили їх кущі. Люта кропива палила обличчя, руки, ноги, шкіра пішла похерцями. Лежали із заплющеними очима, прилякані і майже непритомні. Бачили, як до них наближаються вартові з мосту, і не мали вже сили утікати. Їх підняли із землі, просвітили ліхтариками. «Двідки ляви?» – запитав один з солдатів. Дівчата мовчали. Звісно, тікачки, мабуть, зашалоно. Бачиш, вже не розумієш, що у них питаєш. Їх нині стільки вештається по нашій землі. Надягли наручники і повели. Знову тюрма, темна волога камера. Дівчата без сил попадали на долівку. Вночі Марійка відчула, що хтось на ній ворушиться. Розплющила очі. Щурі! В кутку спала Оксанка. Моторошно і тоскно стало на душі у дівчинки. Подивилася довкола. Маленька кімнатка. Ледь не в самій стелі віконце, крізь яке скопу проникало місячне сяйво. Дівчата підвелися, підійшли до вікна. На чужому небі так само, як у них на Україні, сяяли зорі, а на вікнах – грати. «Чурма! Щурі! Невже на загибель нас зачинили тут?» – заголосила Оксанка. На дворі заблагословлялося на світ. Подруги роздивлялися свою комірчину. На кам'яних пліснявих від вологи плямистих стінах було видріпано сотні імен. Невідомість лякала їх. Напружене очікування ставало нестерпним. Через якийсь час заскривотів у дверях ключ. До комірчини увійшов огрядний, з величезним, наче діжа, Животом чоловіку цивільному Обличчя зле У Марійки майнула думка Може попроситись На волю Додому Так хіба він зрозуміє благання чужою мовою Ще в дорозі дівчата домовились Якщо спіймають Не говорити своїх справжніх прізвищ Щоб їх знову не відправили до бюргера Знали що за втечу з роботи карають тяжко, тому вирішили казати, що відстали від ешелону. Брудні, виснажені, схожі на бродяг, стояли вони перед гестапівцем, який щось запитував їх своєю мовою. Дівчата лише хитали головами у відповідь. Оксана трохи знала німецьку, але не настільки, щоб зрозуміти швидке белькотіння тюремника. Нарешті якось порозумілося. Ні, ми ніякі не партизани, відповіла Оксана, видобуваючи окремі німецькі слова, відстали від поїзда, коли нас везли на роботу до Німеччини. Тюремник записав все це у книгу і вийшов. Дівчата сиділа навпочіпки, намагаючись хоч якось зігрітися. Не минулої години, як знову заскриготав у дверях ключ. Подоги зраділи. «Може, їсти принесуть?» Та до комірчини увійшов той самий гітлерівець і навсі ж відчинивши двері, наказав дівчатам виходити у двір. Потім, не кажучи ні слова, повів їх до станції. Ешелони з гарматами і зброєю мчали на схід, щоб руйнувати міста і села. Товарним поїздом дівчат привезли до міста на майні, де їх пересадили у вагон з гратами. На місце приїхали пізнього вечора. Так вони опинилися в Дрездені, що їм запам'ятався з семиповерховою тюрмою. Камері на сьомому поверсі, до якої їх кинули, Маріці і Оксанці вечері не дали. Так вони і поснули, напівпритомні від голоду і холоду на твердій підлозі. О дев'ятій ранку рознесли сніданок. Маленький, тоненький, як цигарковий папір, шматочок хліба і кухлик теплої води. В обід кілька ложок юшки з брукви, а через знову вода і окраєць хліба з і пшениною лоскою. Дівчатки намагались їсти хліб поволі, щоб не вистачило, може тоді не так дошкулятиме голод. Їх втиснули у камеру, де було по шістнадцять-вісімнадцять чоловік. Спали на підлозі, і хоч лягали всі боком, однаково комусь не вистачало місця. Одній чи двом доводилось стояти. Марійка і Оксанка так ослабли, що вже не могли підвестися. Щодня в'язнів викликали на допити, після яких розсилали по тюрмах, констаборах. І тільки не за дверима чулися важкі кроки, кути, щобіт, дівчата завмирали чи не по їхню душу і декад. У дверіг стояв з з квадратною червоною пикою. Засукані по лікці рукава оголили волохаті руки з витатуйованими чудовиськами. Він зупинив свій погляд на Марійці з Оксанкою, що тулилися одна до одної, і наказав йти за ним. Ішли коридором, потім сходами вниз, аж до катівні. У великій кімнаті з двома вузенькими вікнами стояв стіл, на якому лежали канчук і рубчаста гумова палиця. Здоровань всівся за стіл, щось нишпорив по паперах, час від часу кидаючи на дівчат суворий, неприємний погляд. І раптом його червона пика налилася люттю, «Ваші прізвища? Звідки втекли і навіщо?» – прогримів у кімнаті його голос.